Kom kyk gerust by www.v.co.za Die Nies in Afrikaans Goeiemiddag en hartlik welkom met vandag se nuus op in Afrikaans om 1. My naam is Corrie en jy's ingeskakel by Isai Isaikaan nuus radio. Die geskonste polisiekommissaris van die wes Arno Lamoor, sal vandag saam met nog drie senior polisieamptes, amptes in die Kaapse sakeman Mohammed Salim Doggi en sy seun in die Hooggeregshof in Kaapstad verskyn vir 'n voorverhoor. Lamour stand terecht op acht aangeklagte van bedrog en korruptie. Hy het homself in april aan die politie oorgegee, na afloop van die twee jaar onderzoek dier die valken. Die staat voer aan dat da Daoui onder meer Lamourse klerenrekeninge en vakantie betaal het. Die ander drie beamtes het ook gloe voordeel getrek uit die onvanpaste verhouding met Daoui. Brandpastreiders mis ingeroep word om die brand te blis waar motorbande in Goven, Mbeki weg in Nyanga ooskaap op die kaapse vlagdaan die brand gesteek is. Inwoners het die pas tussen Ems en Friedman vroer versperd. Dit is steeds onduidelik waar hulle ontevrede is. Die ANC en die weeskaap het die DA geleide provinciale regering daarvan beskuldig dat hulle nie gehaal te onderrug aan al die provinciese inwoners verskaf neem. Lede van die pro provinciale wetgever het die stand van skole in die provinsie gedebatteer. Die opposies sê die deaverskaf nie genoeg holbronne aan skole in voorheen benadeelde gebiede wat swak vaar nie. Die provinciale minister van onderwijs, Debbie Schaffer, het die aantechings as onwaar, misplaas en ongegrond afgemaak. Sy sê daar is sêder 2009 groot vordering behaal. Die voormalige hoofd van die nationale vervolgingsgesag, Wozzi Piccoli, het op nie die regering gekast Pikoli Piccoli het gestrand by die jaarlikse Helen Joseph gedenklesing in Johannesburg gesê, die voortgesite kritiek ten die rechtsbank ondermijn die landsrechtsstelsel. Die lesing was by die dag wat oorvraag het mo met president Jacob Zuma verghoorde oor die regering se kritiek teen die land se howe. Pikoli het verwys na die spanning wat ontstaan het toe die Hooggeregshof in Pretoria beslis het dat die Sudanese president Omar al-Bashir Suid-Afrika nie mag verlaat neem. Die parlementêre portfolio komitee oor buitelandse binnelandse sake sê die land moet mense met noodsaaklik lok om die nationale ontwikkelingsplanse doelwitte te bereik. Die komitee het die onderneming dier die departement verwelkom welkom vir een langtermijn samenwerkings om aandag aan die kwestie te gee. Die voorzitter van die komitee, Lemes Maschile, het een beroep gedoen vir die voortgezette moniteering van kritische vaardighede uit die buitenland. Maschile het echtergemaan dat dit nooit in koste van plaaslike inwoners moet plaasvind neem. 2 boote met migrante wat na Italië onderweg was het aan die westelike deel van die Libiese kus na die dorp Zuvara teen mekaar geboots en omgeslaan. Daar word gefrees dat tot 200 mense in die ramp omgekom het. Die oorlevenis is hofsakelik van Syrië, Bangladesh en lande in Zuid-Afrika. Tanne van die wat so wat 400 mense wat aan boord was van een, die, een van die boote is vermoedelijk in die romp van die vaartuig vastgekeerd. Die Libiese kooswag het reeds so wat 200 mense gered wat na een detentiekamp geneem is. Die kleiner boot het 50 mense aan boord gehad en het voor die botsing een noodsein uitgestuur. Die minister van Finansies Nala Nene sê die onbestendige voedselpryse is rechtstreeks die gevolg van die droogte oor groe dele van die land wat boerense productiviteit benadeel. Volgens Nene met die landbouwsektor vernieuwe word om te verseker dat landbouw voortgaan met sy ansiedelike bedra bydra tot die bruto binnenlandse product en werkskipping. Nene het gepraat by een landbankfunksie in Pretoria waar die bank sy financiële resultate bekendgemaak het. Die Kaapstadse Metro het met die bekende vervader gesalm gespin om sy geïntregiereerde netwerk op te knap. Die 23 miljoen se Tetra 2 radiostelsel is ontwerp om die stadse openbare veiligheidsagentskappe en nitsmaatskapies so te communicatie te verbeter en reaksietuie in noodgevallen te verminder die Burgermeesterskomitee lid vir kooperatieve dienste Jantia Limberg-Zekapstad is die eerste stad in die land waar feit verskye gebruikers op die interne netwerk bedreigig is. Een hof in Egypte het die doodstraf aan 12 lede van die islamitische staat opgelee. Hulle is daarvan beskuldig of skuldig bevind dat hulle by die IS aangesluit het en aanvalwebe plan het ten die politie en soldaten. Hulle is daarvan aangekla dat hulle tereer saalgroep begin het met die basis noordoos van Kairu. Militante sal vandaar afgestuur word vir opleiding in Syrie en Irak en dan na Egypte terugkeer om aanval uit te voer. Die manse doodsvonnis sal na die hoogste geestelike overheid in Egypte veroorweging verwijs word. Hulle mening is nie, nie bindend nie, maar hoveberus gewoonlik by hulle besluit die sluiting van die Amerikaanse universiteit campus in Georgia's opgeheef. Die Savannah staatsuniversiteit is vroeger ontruim en gesluit en ere lang teersoek. Volgens aanduidings was daar nie aanvaller op die campus hoes vermoedte se neem. 'n woordvoeder wil nie verdere inligting verskaf nie plaaslike koerant en televisie berig dat 'n persoon in die hospital opgeneem is met 'n skiet na 'n voorval by die studente vakbond studente het 'n teks van die universiteit ontvang dat die voorval ondersoek word die vryheidsfront plus het sy misnoo uitgespreek oor wat hy noem een politieke springbokspan wat, on, wat waarschijnlijk aan die wereldbeker toernooi in Engeland gaan deelneem. Die Vrijheidsfront Plus is die parlementaire woordvoeder oorspoort Anton Albert sê dit is onnuchterend dat die rugby wereld een sogenaamde quotaspansel aanvaar. Die springbokafrichter sal vandag sy groep vir die toernooi bekend maak. Alberts dreig dat indien dit blijkt dat sommige spelers weens politieke druk ingesluid is, hy die Britse ambassadeer, ambassadeer daarvan in kennis sal stel. Hy sê die aanbieders van die toernooi moet in so geval weet dat die uiteindelike wender nie werkelijk die wereldkampioen genoem kan word nie. Oovrechter Mogung Mogung sê die rechtbank is van mening dat hy nie sy verplichtingen oorskry nie. Hy het gepraat na die speciale vergadering wat met president Jacob Zuma, adjunct-president Cyril Ramaphosa en verskye ministers in Pretoria gehou is. Die secretaris-generaal van die ANC, Gwede Man Tasje, het vroeger van jaar gekla dat die rechtbankse betrokkenheid soms te ver strek, met verwijsing na verskye beslissings wat in die staat gemaak is. Moukensie inzette dier ander staatsinstansies die media en akademisie word verwelkom. President Zuma het na die vergadering benadruk dat hoofbevele gerespecteer en nagekomen moet word. Hy sê die vergadering het een positieve resultaat opgelever. Gemeenskapsdirektuur by Wovani en Limpopo oorwegele opties nade die Mensepale Afbakeningsraad een samensmelting gefinaliseer het waar tegen alle inwoners gekant is. Die raad het vroeger sy vaststelling van die nieuwe minspale grense aan die onafhankelijke verkiesingskommissie oorhandig. Sommige dele van Huvani, Malamu-Lele en ander dorp in Limpopo sal saamgevoeg word onder een nieuwe minspaliteit in die Wembe-streek. Gewelddadige betogings het reeds weens die samensnel smelting voorgekomt woners van Vindersdorp en die Tokle municipaliteit het ook die instand gebied oor die besluit dat hulle samensmeld. Een woordvoeder in Wuvani sê die moeilijkheid bestaan dat hulle na die hoove kan wend. Die ANC in die Tokle stadsraad in Noordwies het beweringsverwerp dat hy van plan is om Venterstorp te gebruik om ‘n oorwinning te verseker vir Tlokwe en die 2016 mensepale verkiesings. Die DA het verlede jaar vir Rik, Beheer en Potsefstroom oorgeneem. Die Oostensreikse regering het bevestig dat 70 lichame tot disver gevind is in ‘n verlate vrachtmotor na die Hongaarse grens. Die vrachtmotor het op die hoogweg gestaan. Die politie het aanvankelijk gedink dat die vrachtmotor in een ongeluk betrokken was. Onraad is echter vermoed toe vloeistof opgemerk is wat by die koeltrok uitloop. Die minister van verdediging Nocivieve Masipa Nkwalula sê at president Cyril Ramaphosa moes een vliegtuig wat aan die Gupta familie behoort gebruik vir sy staatsbezoek aan Japan, omdat daar geen lichtmachtvliegtuie beskikbaar was nie. Sy het by een mediakonferensie gesê die ministerie van die verdediging en nie die presidentsie nie besluit wat er aan die nodige veilige standaarde vir presidensiële afvaardiging voldoen. Adyank, men president Cyril Ramaphosa het 'n pleidooi aan die Suid-Amerikaanse mans, Suid-Afrikaanse mans gelewer om maatskaplike ewels in die land uit te roei. Hy sê mans mag nie toelaat dat vroue en kinders mis, kinders mishandel word nie. Hy het by die Roundtable Mans dialoog gepraat wat by konstitusie heuwel in Johannesburg plaasvind. Dit is 'n vernootskap tussen regering, skenkers en die burgerlike gemeenskap. Dit is dan die einde van die nees om 1. Baie dankie vir die ondersteuning en die saamluister. Skakel geris in vanavond om 8 vir ons actiehede program waarmee ons uh, onderhoud met Pieter Marie sal speel wat met omgevoer is oor selfbeskikking. Onthou ook dat ons weeksta om 7 voormiddag en 1 uur uh, nie sprig heet en 8 uur in die aande een actuele program. Ons sal binnenkort een nieuwe program loods wat lei lekker muziek sal verskaf. Ek wil ook net noem SIK Radio speel speeltans lekkere vakantse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels van die radio sal deurgaans beskikbaar wees op ons Facebook Facebookblad as ook ons webverf. Ga na www.sik.co.za vir die jongste nies en baie meer. Ons wil ook vir die geleendheid gebruik maak om gratis advertenties oor die licht aan te bied vir volks eie bezighede, aankondigingsraakende samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak, die volk bewus te maak van sake raakende selfbeskikking vir al in die, die lig ook om onderhoudende persoon te voer wat ons oor die licht kan speel. Indien jy program wil aanbied, kontak ons geris. Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ek doen een beroep op jou om ons in kontak te bring met belangstellendes. Enige hulp sal hoog op reis gestel word. Ons e-post adres by sikradio.com Maak ook geris gebruik van ons webwerf www.v.co.za Plaas jou advertensie gratis daar. Tot vanaand om 8 8:00 'n lekker middag verder. Veilig wees en mooi blij. Ek speel uit met Josho na die reën se lig op die horizon. The footsteps die bos krap of daar lê teks op jou horison. Na die lang wag, vrede is die merke van jou lewe spoor tot in my hart, vreeg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 Kom kyk gerust by www.v.co.za